SRL de Petre Iscirescu A fost odată ca niciodată Vă e som? Atunci o spun altă dată. A, ah, nu vreți să vă culcați fără poveste? Bine, atunci când adormiți să-mi dați de veste. Cum de ce? Ca să nu-mi limba în gură fără rost, ca în zilele de post. Povestea asta e așa de veche și fără de pereche. Și se mai zice că a fost o întâmplare adevărată cu o frumoasă fată, bineînțeles că de împărat, că nu se împiedica lumea de o sără din un sat. Și pe atunci erau băgate în seamă chipuri însemnate, astăzi așa zise vipuri. Așa că voi închipuiți-vă că sunteți la o curte împărăteasă. Dați drumul la trompete să vorbească. Băieți, dumneavoastră, v-am adunat să vă împărtășesc bucuria mea și am împărtășei. Că pe lângă cei 12 feciori împărătești pe care-i avem, Ni s-a născut și o frumoasă fată, mult dorită. <fie> Dragii mei, și așa cum azi toți vor să-și cunoască norocul și consultă horoscopul, și pe atunci erau babe cu ghicitul, ori cetitoare în stele, ce preziceau și bune și rele. Și a fost chemată la palat o cetitoare în stele, când era cerul bine înstelat. Iar când a citit, gândurile bietului împărat s-au întunecat. mai de zilele mele, ce de rele împărate și nu înțeleg de unde-ți vin toate. A, oh, trebile împărăției vor da îndărăți. A, ah, iar războiul te amenința de peste tot. Dură înțelegere și liniștea se duce. Zile bune nimeni nu o să mai apuce. Vitele și moșile îți vor fi călcate în picioare Neajunsurile se vor ține lanț Nenorocire mare Oare, oare de la fată se vor trage, a? Așa pare Niciun! minciun Afară, afară tu nu ești ursitoare Nici cetetoare în stele Babă neghiabă, afară de gravă Ei, anii trecură și chiar așa se întâmplă. ajuns bietul împărat în sapă de lemn. Se silea cu cei 12 fii ai lui să facă pace, să fie între oameni bunăvoire, să oprească relele, dar degeaba. Pagubele curgeau gârlă, geaba se străduia și... Iar chemă cetitoarea în stele, Baba, ce ce te-a cinstit, Ce vedea și bune și rele. Iartă-mă, am fost că te-am alungat. Spune-mi care-i pricina de merg lucrurile a Napoda și nu mergi nimic înainte. De ce? Părate ia aminte. Mm. Eu, trei zile, voi sta cu ochii pe stelele copiilor tăi. Iar domnia ta, să de seamă tot trei zile de rândul cum ați dor copii, dar cu adevărat să-mi spui. Trecând cele trei zile, baba filozofă cetitoare în stele veni din nou. Cum îi împărate cu somnul băieților și a fetei cele frumoase, a? Băieții dormă, cum să zic? Zizi zi drept fără ascunzeșori. Care cu mâinile deasupra capului, care cu mâinile pe piept și unii pe spate și cu brațele pe lângă dâși. E, și, și, și, și fata, fata, fata? Fata doarme pe brânci, ori strânsă, făcută ghiem și cu mâinile între genunchi, oftând toată noaptea. Da, că-i și de diavol stovita. Aceasta este piaza reaua împărăției tale. De nu o vei depărta din casă, praful se va alege de măria ta, de copii și de împărăție. Oare! asta să fie. Așa s-ar părea că, de când am dobândit fata, de atunci merg în apă de -a toate și dau în dorât. ce-ți spun... Până nu prea târziu. Da, da. Trebuie să scap de prăpăd de împărăția și pe ceilalți 12 copii. Mai bine să piară unul și să scape 12, decât tot să ajungă ca mai de ei și de răsul lumii. Tânguia împărăteasa și împăratul, dar trebuia să scape de necuratul. Dacă altfel nu se mai poate, fata Musai să fie dată deoparte. Și cum fetei plăcea să meargă la vânat, o dădu unui credincios al marelui împărat să o rătăcească și să o lase în pădure. Și puse într-un coș primeneli de aleburii plus ceva juvaericale, să se descurce cu ele când va da de greu și de rele. Fata, jucăușă, tânără, răsfățată, nici nu bănuia ce-o așteaptă. Se tot învârtea după flori și păsărele, iar deodată Trăsura-i scăpă din vedere. Și rămase singura-singurea, beata de ea. E, și striga, și striga. <fie> Ce mi-ați făcut? Unde v ați lăsat? De ce? Cu ce am greșit? Hei! Mă aude cineva! Măi ce să mă Să-mi iau coșul cu merinde și urcioul cu apa. Poate dau afară din pădure, ori le dau peste vreo casă. Oh, Se lasă seara, Doamne! Ne mă prinde noaptea în negura pădurii, mă oh, mor de frică. De ce m-au lăsat aici? Cu ce am greșit? Uite, uite o colibă în care se zărește o luminiță. Să încercă a bate, poate, poate mă depostește. Unde? te domnule, ce și nimic și sănăcăcios am eu? Și nici de mâncare n-am să-ți dau, că mi-s o pleacă cercetoare. Uite, toată, avutul meu este o găină, un cățe și, și o pisică. Asta am, am eu de mâncare. Da? Că să ne descurcăm, mă, duși. Bine, bine, atunci să mâncăm și să ne curcăm când așa de o paliță de pohan. Da? <rani> A doua zi, să te ții văică reală pe bătrâna cercetoare. Că ce s-a întâmplat? Mi-a murit găina pe pâină. Mă ne-au de a De acum o să mor din foame. Că eu cu oașul mele îți ținem zilele. Zile aoleu, aoleu, și a găinat. Ce m-a Nu mai plânge, nu mai plânge. Uite, uite, ia de la mine o giuvenicală. Ceea, ceea, ceea, ceea? Un, un inel cu piatră scumpă. Ha? Îl vinzi și-ți și cumpere altă găină Aha. ca să te hrănească. Hai, mătrușică. Ha? să te minuiesc, bine, bine, A doua zi, la trezire, altă nenorocire. <gri> chi ma tu carei i mini mini mi amori che c'ha ne am văzut să sălui și o fată, hai de când ai venit, pagubile să ți-l las la casa mea. Ai, de mine, să iei toate. Și să te duci, să te duci, să te duci. Nu, să te că Atunci, șica, stai, stai. Atunci, Și Că aici a Cățeluțul aici sta, lunași, da pe toate darurile din lume. Au oleu și iară, eu, el împălea. Mă tăpâzea colima de atâția mari de ani. De nu se apropia nici o jivină din pădure Lasă, lasă-mă, ușoară! nu te mai supăra Uite, uite, îți dau eu Cu ce să-ți cumpere altul Bani încă să-ți mai rămână bani Uite, uite o juvelicală mare de aur. Bine, bine, ha, bine. Iau. Poate că nu ești tu de vine, și, și m-am injela. Sigur, Matușica, te injela. Eu sunt bună la suflet și n-am făcut rău nimănui. nui! Trei treia zi, biata găsi și și pisica moartă. Să te găsi feteță din casa mea și să nu te mai uiți nici măcar înapoi, ghențos, nici vorbă, mai bine lipsă, lipsă de așa, bogățeni. Lasă-mă în și în sănătatea mea, aule, oameni! Oare că numai mai mi mi-ai adus Că de când mi-ai și pragul meu Oare, nu-i știa nu, put. Put aici, nu Bine, bine mă tu și cu așa voi face te rog, te rog, dă-mi niște zdrențe de ale vinitale, de îmbrăcat. Uite, ți le las pe ale mele, că-s frumoase. Da, de, de ce, de ce? De? Nu mai vreau să vadă lumea că sunt fată de oameni instăriți, că intră la mirare și ori să mă prate hoțul. Bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, bără, nu bără, mai bără botecuța asta. Poate mă duce afară din pădure. Oh, Parca s-a mai rărit pădurea. Uite, acolo un luminiș, un țarc. Oare ce-o fi? Ah, este o stână de oi. Hei! E cineva pe aici? Hei! Vă unde cineva? Vede? Că explicați ciobanii cu oile la păscuți. Ia să fac eu curat și să pun toate lucrurile la locul lor. Așa. Să le și, și până de seară termin eu. Am să spăl și vasele și am să punem mănică să-i cum se cuvine! Vai! Dar ce mult! Sunt hârtaiele, hârtaiele astea în care acum laptele, am să le spăl, și să se bucură. că vin să mă ascund ca să văd miraja lui. Păi, pleacă, pleacă, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Frație să ne fie, de oricum, va fi fată. Soră să ne fie. Unde <fie> sunt Unde vă Hei! i a voi? ți ești! Hei! Eu sunt aici. Primiți-mă și vă voi fi de ajutor. Dumnezeu mi-e martor că am venit cu gânduri curate. Sunt o fată sărmană și fără adăpost. Fi bine că vă da fi fată vrednică Sunt, sunt. Așa, așa. Da, am să vă fac și mâncă rica da, Și da. toate cele de trebuință pe lângă stâna Tot ce poate face o femeie până, până vă întoarce seara la stână. Bine, vine, sorioară, vine, Așa să rămâie A doua zi, începură necazurile la stână. Cred că ați priceput acu' era vina. Fata asta de împărat, blestemată săraca, a fi Piazărea. O oh, sărmana de ea! Păi, fraților, nu știu ce-au oile dătânjeați de, de azi dimineață." Și se întâmplă, nu, parcă a dat boală în ele, zău! În cealaltă zi, altul. Baciule, baciule, ce ne facem că a dat vărsatul, oi, și nu știu încât te vor scăpa, vrei? A treia zi, prăpădul de pe lume. Aoleo, aoleo, nu ce pății! Aoleo, ce pății, bă! Bă, trece peste punte, peste punte, trec zilnic, unde trec eu cu oile, nu știu cum își fă cuvânt un berbec, zec, și sări în râmbă, băi, cum veni necazul, voi, iar după el, una după alta oile, bâltăbă, bâltăbă, băi, și să necară, abia pe câteva, bă, parcă intrase diavolul ele, doamne, ce mă fac, băi, ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac, ce mele, mele Oare eu am tras răul după mine? Chiar? Vei fi piața rea? Sluta, Da. Să nu știu că o supărare, dar de trei zile de când veniști, nu mai rele se întâmplă la stână. Asta e. Să-ți duci de la noi că de când ai intrat în colibă, au intrat și în și sărăcie. Nici în zece ani nu vom pune la loc tot ce s-a prăpădit. Dar n-am vrut să vă fac rău, iertați-mă, iertați asta gata, gata! Domnul să te aibă în faza lui! Hai, du-te! Du-te, fată! Lacrimi îi curgeau și roaie, mai ceva când a ploaie. Și plângea, și tot mergea, și nimica nu întâlnea. și în durerea ei gândea. Mare, chiar sunt, piazărea? Cum să fac, Doamne, să scap rău, să nu-l mai trag după mine? Unde ajung oamenii toți mi se plâng. Ce blestem duc eu în viață? Cum să scap? Cine mă învață? Mancă, mai ca mă rog, mai culita mea! Oare e chiar în piață? Mai că mai I se întinse în fața ochilor un palat Nici prea mare, nici prea mic Dar strălucitor deziceai că-i aurit La porți, străjerii și slugile Parcă erau spoite cu funingine Și aveau niște ochi De te băgau în sperieți Era palatul mare vrăzitor a Arăpoi Adică era negru, în negru ca noaptea, dar cu puteri nebănuite și bogat la pungă și la suflet El le știa pe toate și veneau oameni de peste mări și țări spre a-i dezlega de rele sau a-i învăța ce bine de făcut să fie primită, să slujească la palat și dusă în fața marelui arac vrăjitor. Plecăciune ție, marelui arat vrăjitor, plecăciune! Ridică-te, fată, ascultă-mă cu atenție. Știu cine ești și ce blestem porți în tine. Am să încerc să te dezleg. Chiar știi că sunt blestemată? Achipează rea? Știu și mai știu că ești fată de împărat cu suflet bun și curat. Mergi și te schimbă în cele zdrențe, îmbăiază -te. Iar slugile mele te vor găti în straile cele meriți. Hai. Îți mulțumesc, arăpoiule vreșitor. Și acum lăsați-mă singuri să-mi întind puterea și vraja spre a alunga blestemul ursitei ce-ți mațină viața. Hai, ieșiți. Eterniții ai acum iesiți și vă spovediți, să vă văd puterea, să alungați durele, din fata cu piezelele, faceți să scape de ele ce cer râd, vă cer atât, ce e de făcut? deziluă, dar un palat, palat, un palat, de de la miezul se două două două să joacă cu gheme în vină aspre. În vină aspre, în vină de mătase străluci când i va scăpa pe jos cel cel cel mai mă... cel yes, el toate culorile curcubeu. Apoi iei, -i, o Agoste vă repede, Repede, urcati verrei, trezi, trezi, trezi, la palatul tău, asezi căveric... UH! la palatul De aruncauule dragitor, pace doamne, pace holtei, va susi la tine să-și ceară ajutor, ajutor, ajutor, ajutor, ajutor, ajutor, ajutor, ajutor, ajutor, ajutor, ajutor, ajutor, Scoimbă, scoimbă, din culorile de curcubeul lung. Da, muli le voi de do, Doi do, doi do, doi do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, Bine, do, do, do, do, do, do, do, do, do, Ăsta si va fi morocul ei eu... cu, cu banii luați de va plăti ursicare Se ducă duc și se le aducă, și se le aducă, și se le aducă, și se le aducă, și se le aducă, și se le va și se le și se le aducă, și și se le aducă, și se le aducă, și se le aducă, și și și și Chambo, ba... chambo, chambo, chambo, chambo, chambo, chambo, chambo, chambo, Chiar așa se întâmplă. Prințul împărat, ziurel de ziua, întrebă în stânga, în dreapta, cercetă și îi se spuse că numai vrăjitorul arăpoi are puterea să-i facă un petic de mătase a idoma celui ce dorește în culorile curcubeului. Doar el are un ghem cu mătase de aur ce-i poate mulțumi logornica. Și iată că sosi trimisul împăratului. Mare vrăjitor arăpoi, Prințul împărat vrea un petri de mătase de vreo doi cojumate, Exact ca acesta cel vezi în mâna mea trebuie în jos pentru rochia de mireasă a viitoarei lui cei va fi soție. E așa de năzuroasă și de răsfățată că altă rochie nu voiește, iar împăratul nu mai știe ce să facă spre a intra în voie, altfel nu se mărită. Cine îi poate face peticul îi dă atâția bani de aur cât va cântări mătasea. M am voie să l face, dar în talerul cu mătasea... Va sta și țezătoarea Cât vor cântări împreună Atâta plată băiesc am dat. Împăratul Se învoi pentru A o mulțumi pe Nazuroasă Și zău că nu era nici așa frumoasă, dar îi căzuse lui cu tronc. Când peticul fugata trimise doi saci cu galbeni. Pe un taler stătea fata cea cu pieze rele, având mătase brațe iar pe celălalt sacii cu galben de aur. Dar cum până cântarului nu cobora deloc. Fata și mătasea cântăreau, nu glumă. Veni chiar împăratul cu încă patru saci de galbeni, spre a se convinge de întâmplare. Când o văzu pe fată, cât uite frumoasă, uită să-și mai închidă gura, iar inima îi bătea tare precum clopotul de sărbătoare și zise... Frumos ești o fată sesătoare și tare, din bace pare a fi de ai țesut așa mândresă de mătase. iată îți mai pun încă patru saci cu galben. Uite să vă zic că toate răspunsurile fetei erau puse la cale de frăjitorul arăpoi, cu un gând ascuns, dar bun ca sufletul lui. Stați, auziți, ce urmă! Marite prin ziurele de ziua. O fată ca mine, înțeleaptă și frumoasă E mai grea ca piatra de mare Oh, pare avea și învățătură Că grești ca din carte <gângh> Mai vrei aur, a? Aurul deschide porțile, e adevărat Dar sufletul raiului nu poate Văd că balanța nu se echilibrează <gângh> Nu știu ce să fac și cât aur să-ți mai pun în taler Ca să-ți iau mătasea spre Am mulțumit logodnica. Prinței? Da Părzește-te de femeia trufașă Care nu-ți urmărește vorbele și privirea Ea vrea doar îmbogățirea S-ar părea să ai dreptate Oare să mă înșel de dragostea ei? Chiar omul cu judecată mai greșește câteodată Atunci... Cum pot să ți plătesc mă Urcă și Maria ta deasupra pe saci, că cine știe. A? Oh! Ha, ha! Ce minune! Cum nu ne cump balanța acum e dreaptă. Ce înseamnă asta? Judecă și hotărăște singur Care va să zică Peticul ăsta de mătase Se poate cumpăra numai cu mine Cam așa Aha. Că despre logodnica măriei tale Eu spun doar atât În viață cască ochii la tocmeală Iar nu după ce te înșeală Păi tu, frumoasă și înțeleaptă țesătoare, dacă e așa, mi-ar mi fi voia să stric logodna cu năzuroasa aia de fată cu care sunt în vorbă. Dacă aștii că stăpâna mătății ăștia m-ar vrea. Cum să cotești dumneata că n-ar vrea ea? când vezi bine, prințe, că însuși peticul de mătase te vrea? Înțelept răspuns mei da care mi-a inima de fericire, atunci, așa să so fie. Eh? <laughs> Foarte! <frică> Aflați, dragii mei, dacă mă mai ascultați, că și din povestea asta puteți să învățați. Că răul și blestemul are dezlegare când Domul înțelepciune și carte are. <us> E poveste și vreau să o termin așa cum este. Eu, fata de împărat cu rele, vă spun. Arapul vrăjitor m-a deslegat de ele și-am aruncat aurul elelor în grota ursitoarelor. <fie> Fata de împărat, iar tatăl, muma și frații ei, când au aflat, tare fericiți au fost și s-au veselit și nuntăm împărătească au vestit și nu-l uitară nici pe vrăjitorul arăpoi. Fata cu piezerele nu v-am uitat pe voi și vă poftesc la nunta ce începe joi, să petreceți cu noi și dumneavoastră. Iar când veți crește mari, să nu uitați, chemați-mă copii la nunta voastră!